на антресольний поверх поглядає на двері квартири страхолюда але заспокоює себе згадуючи, що на дворі ще день Страхолюб ніколи не виходить в день потім вона дивилася на сусідні двері на пустовій скринці яких немає імен тут і Зовене з друг Ельза зупиняється за 2 метри від дверей тамуючи подих бо боїться, що як він почує її кроки надто близько то розтрощить двері Вискочить у пролом, дожене її і схопить за горло своїми щелепами. Тільки бабуня називає його наш друг, усі решти кажуть на нього псина, особливо Брітмарі. Ельза не знає, наскільки він злий, та все одно. Такого великого пса вона не бачила ніколи в житті. Коли він гавкає з-за дверей, то здається, ніби вам б'ють під дих набивним м'ячем. Та Ельза бачила його лише раз у квартирі бабуні, за кілька днів перед тим, як бабуня захворіла. Вона подумала, що більше, мабуть, перелякатися неможливо, навіть якщо зустрітися вічнавіч із тіню в країні з просоння. То була субота, і бабуня з Ельзою збиралися на виставку динозаврів. Того ранку мама поклала грифіндорський шарф у прання, не попередивши, і примусила Ельзу взяти інший шарф – гидотно-зелений. Мама знає, що Ельза терпіти не може зелений колір. Цій жінці справді іноді не вистачає співчуття. Наш друг лежав на бабуниному ліжку, наче сфінкс перед пірамідою. Приголомшена Ельза стояла в коридорі, не зводячи очей із цієї величезної чорної голови і жахливих бездонних очей. Бабуня вийшла з кухні, одягаючи пальто так, наче це була найзвичайнісінька річ у всьому світі, що на її ліжку лежало щось таке величезне. «Що це за штука?» – прошепотіла Ельза. Бабуня саме скручувала цигарку і сказала байдуже. «Це наш друг. Він не образить тебе, якщо ти його не образиш». Легко їй говорити, подумала Ельза. «А як же вона знатиме, чим вона може його образити?» Якось одна дівчинка вдарила її, бо в неї був гидкий шарф. Це було єдине, чим Ельза завинила перед нею, і за це її вдарили. Отож Ельза стояла там, її звичайний шарф був у прані, а на його місці висів гидкий шарф, вибраний мамою, і хвилювалася, що гидко-зелений колір може розсердити звіра. Зрештою, заткуючи до дверей, Ельза почала пояснювати йому, що то був мамин шарф, а не її, і що в мами жахливий смак. Наш друг просто дивився на неї. Принаймні Ельзі так здалося, якщо вона не помилилась, і то справді були його очі. А потім він ще й вишкірив зуби. Ельза майже не сумнівалася в цьому. Але бабуня лише пробурмотіла щось на зразок «Ох, ці діти!» і закутила очі, глянувши на нашого друга. Потім вона пішла шукати ключі від Рено, а тоді вони з Ельзою пішли на виставку динозаврів. Ельза згадує, що бабуня залишила вхідні двері широко відчиненими, і коли вони сіли в рино, Ельза запитала, що наш друг робить у бобуненій квартирі, бабуня просто відповіла, гостює. А коли Ельза запитала, чому він завжди гавкає в себе за дверима, бабуня весело відповіла, гавкає? А він гавкає тільки тоді, коли повз його двері проходить бріт марі. А коли Ельза запитала, чому, бабуня усміхнулася від вуха до вуха і відповіла, «Бо це те, що йому подобається робити». І тоді Ельза запитала, «З ким живе наш друг?» А бабуня сказала, «Не всім треба з кимось жити, Боже мій. От я, наприклад, ні з ким не живу». І хоча Ельза наполягала, що це могло бути якось пов'язано з тим фактом, що бабуня не була собакою, бабуня так нічого більше їй не пояснила. І ось тепер Ельза стоїть на сходовому майданчику, знімаючи обгортки з шоколаду кдайм. Першу вона вкидає так швидко, що поштова скринька голосно стукає, коли вона відпускає її. Ельза затамовує подих і відчуває, як серце гупає, аж у неї в голові. Але потім вона згадує, що побуня казала, що це треба зробити швидко, аби Брід Марі нічого не запідозрила, сидячи внизу на зборах мешканців. Брідмарі справді ненавидить нашого друга. Ельза намагається весь час собі нагадувати, що хай там як, а вона лицар Міамасу, і тепер відчиняє поштову скриньку сміливіше. Вона чує його дихання. Такий звук, наче в його легенях, обвалюється каміння. Серце в Ельзі стукоче так сильно, що певний наш друг може відчути ці вібрації через двері. Моя бабуся передає привіт, і просить їй вибачити за те, що так довго не приносила тобі гостинців, каже вона крізь поштову скриньку, чітко вимовляючи слова, здирає обгортки і жменями кидає їх на підлогу. Потім Ельза чує, як він ворушиться і злякано відсмикує руку. Кілька секунд панує тиша. Тоді чути різкий хрускіт шоколаду у щелепах нашого друга. Бабуня хвора», – пояснює Ельза, поки він їсть. Її голос тремтить, до такого Ельза не була готова. Вона прислухається і переконує себе, що тепер наш друг дихає повільніше. Ельза закидає ще кілька шоколадок. У неї рак, шепоче вона. В не немає друзів, тому вона не знає, як саме треба виконувати такі доручення. Але Ельза думає, що якби в неї були друзі, то вона хотіла б, аби вони знали, якщо б у неї був рак. Бабуся передає найкраще побажання і просить вибачення, шепоче Ельза в темряву, вкидає останні шоколадки і обережно зачиняє поштову скриньку. В нас стоїть якусь хвилину дивлячись на двері нашого друга, а потім на двері страхолюда. Якщо за одними дверима може ховатися ця дика тварина, то Ельза навіть знати не хоче, що може бути за іншими. Потім вона швиденько біжить сходами вниз до парадного входу. Джордж і досі в пральні. У кімнаті переговорів усі п'ють каву та сперечаються. Бо це звичайний будинок нічого особливого. Четверте пиво. Запах у лікарняній палаті такий неприємний і в ній так холодно, як і має бути в палаті, коли на вулиці 2 градуси вище нуля, а хтось сховав під подушкою пляшки з пивом і відчинив вікно, що вивітрився запах сигаретного диму. Але це не допомогло. Бабуня та Ельза грають у монополію. Бабуня нічого не каже про рак заради Ельзи. А Ельза нічого не каже про смерть заради бабуні. Бо бабуня не любить говорити про смерть. Особливо про свою власну. Тож коли Ельза на мами з лікарями виходять з палати, щоб поговорити в коридорі тихими, серйозними голосами, Ельза намагається не виглядати стурбованою. Це також зовсім не допомагає. Бабуня таємниче усміхається. «Я тобі ніколи не розповідала, як я придумала роботу для драконів у Міамасі», – питає вона їхньою секретною мовою. «Дуже зручно користуватися секретною мовою в лікарні, бо в лікарнях стіни мають вуха», – каже бабуня, особливо коли начальником цих стін є Ельзина мама. «Хм, а вже ж!» Бабуня киває на знак вічливості і розповідає всю історію знову бо ніхто ніколи не вчив бабуню не розповідати історій. І Ельза слухає, бо ніхто ніколи не вчив її не слухати. Тому вона знає, що слова, які найчастіше кажуть про бабуню, коли її немає поруч, це цього разу вона справді перейшла межу. А Брітмаріс завжди це говорить. Ельза розуміє, що саме з цієї причини бабуня так любить королівство Міамас. У Міамасі неможливо перейти межу, тому що королівство безмежне. І не так, як по телевізору, де люди рішучі відкидають волосся і кажуть, що вони не визнають ніяких меж, а насправді ніяких кордонів. А по-справжньому, бо ніхто не знає, напевне, де Міамас починається і де закінчується. І почасти тому, що на відміну від інших п'яти королівств в Україні з просоння, які в основному побудовані з каменю і цементу, Міамас повністю складається з фантазії. Ну, а може ще й трошки тому, що міський мур Міамасу має надзвичайно примхливий норов. І якогось ранку можна надумати і переміститися на пару кілометрів у ліс, тому що йому схотілося усамітнитися. Щоб наступного ранку відсунутися вдвічі далі в протилежному напрямку, бо він вирішив замурувати якогось дракона чи троля, на якого чомусь вирішив посердитися. Зазвичай тому, що той дракон чи троль усю ніч пив шнапс, а потім заснув і зазюрив усю стіну, як припускає бабуня. У Міамасі більше тролів і драконів, ніж у будь-якому королівстві з інших п'яти в країні спросоння. Як бачите, бо головне, що виробляє промисловість Міамасу на експорт – це казки. У тролів і драконів у Міамасі чудові перспективи з бо казкам потрібні лиходії. Ясно, що так було не завжди, іноді мрійливо каже бабуня, був час, коли каскарі Міамасу майже забули драконів, особливо тих, з яких уже пісок сипався. І тоді вона детально розповідає всю історію про те, як дракони допекли жителя Міамасу, тиняючись довкола без роботи, п'ючи шнап, скулячи сигари і вступаючи в жорстокі конфронтації з міським муром. Кінець кінцем, терпець жителям Міамасу увірвався. І вони вблагали бабуню допомогти їм придумати якусь схему створення робочих місць. І ось тоді бабуні сійнули ідею, що дракони мають охороняти скрби в кінці казок. До того часу в казках був серйозний сюжетний недолік. Факт, що герої у казках шукають скарб, знаходять його у якійсь глибокій печері, а потім їм треба лише залізти туди і забрати його. І все. Ні героїчних битв під завісу, ні кульмінацій, Ніще чого небудь такого. Після цього нічого не лишається, як грати в дурнуваті відеоігри, казала бабуня похмуро киваючи. Бабуня це добре відомо, бо минулого літа Ельза навчила її грати в гру World of Warcraft, і бабуні кілька тижнів цілими днями різалися у неї, поки мама не сказала, що бабуня починає демонструвати тривожні тенденції і відтоді заборонила їй спати в вельзеній кімнаті. Отож, коли каскарі почули бабунину ідею, вся проблема була вирішена за півдня. Ось чому тепер у кінці всіх казок фігурують дракони. Це моя заслуга, радіє бабуня, як завжди. У бабуні на кожен випадок є історія з Міамасу. Наприклад, про Міплоріс, королівство, де зберігаються всі печалі, та про його принцесу, чарівний скарб якої викрила потворна відьма, і принцеса й досі на неї полює. Також історія про двох братів-принциків, закоханих у принцесу Міплорісу, які майже рознесли вщен країну спросоння, добиваючись її кохання і зійшовшись у запеклому двобої. А одна історія була про морську фею, яку прокляттям скинули з неба, і вона мусила літати туди-сюди, вздовж берега країни спросоння в пошуках зниклого коханого. А інша історія була про обранця, танцюриста, улюбленця Мімовасу королівства, де народжується вся музика. У цій касті Тіні намагалися викрести у бранці, щоб зруйнувати мімо вас, але хмаркі тварини врятували його і повернули до Міамасу. І коли Тіні прийшли за ним, то всі жителі шістьох королівств країни Спросоння Просоння, принци, принцеси, лицарі, солдати, тролі, ангели та відьма, виступили на захист у бранці. Отоді й почалася війна без кінця. Вона тривала вічність у 10 тисяч казок, поки з лісу вийшли розбійники і вовче серце. Повели величезну армію в останній бій і загнали тіні аж за море. Що ж до вовчого серця, то він сам суцільна казка, тому що народився в Міамасі. Але, як і всі інші солдати, виріс у мібаталосі. У нього серце воїна, але душа кайскаря, і він... Найнепереможніший воїн в усіх шести королівствах. Він жив далеко в хащах темних лісів багато вічностей казок, але повернувся, коли країна спросоння найбільше його потребувала. Бабуня розповідає ці казки, відколи Ельза себе пам'ятає спочатку вона робила це лише для того, щоб приспати Ельзу, а ще щоб навчити її секретної мови та, зрештою, ще й через те, що бабуня такі трохи схиблена. Саме настільки, наскільки потрібно. Але нині в кисках з'явився іще якийсь підтекст. Щось, чого Ельза до кінця не розуміє. «Поклади станцію Марі Либон на місце», – наказує Ельза. «Я ж її купила», – викручується бабуня. «Ага, а вже ж купила. Поклади на місце». Оце так, мабуть, в ту чортову монополію грав Гітлер. «Гітлер, швидше за все, грав би лише в ризик», – бурмоче Ельза, – тому що вона знайшла Гітлера у Вікіпедії після того, як між нею і бабуною виникло кілька суперечок стосовно використання Гітлера як метафори. «Туше!» – бурмоче бабуня. І вони з хвилину грають мовчки. Тому що саме такий час вони можуть сердитися одна на одну. «Ти пригостила нашого друга з шоколадками?» – питає бабуня. Ельза киває. Але вона не уточнює, що розповіла йому про бабунин рак. Трохи через те, що їй здається, що бабуня розгнівається, але більше тому, що вона не хоче говорити про рак. Учора вона подивилася в Вікіпедії, що це, а потім вона подивилася, що значить слово заповіт, і так розізлилась, що не спала всю ніч. «А як ти подружилася з нашим другом?» – питає вона натомість. Бабуня знизує плечима. «Та як звичайно». Ельза не знає, як це, як звичайно, бо окрім бабуні, інших друзів в неї немає. Але вона нічого не каже, бо певна, що бабуня засмутиться, коли це почує. В усякому разі місія виконана, каже вона, притишивши голос. Бабуня різко киває, сторішко поглядає на двері, наче боїться, що за ними хтось підглядає. Потім засовує руку під подушку. Пляшки дзенькають одна об одну. І бабуня лається, коли розливає трохи пиво на наволочку, але потім вона витягає конверт і вкладає його в альзану руку. Це твоє наступне завдання, мій лицарю Ельзу, але ти не повинен відкривати його до завтра. Ельза скептично дивиться на конверт. А ти чула про електронну пошту? Електронною поштою таке важливе не відправляють. Ельза зважує конверт у руці, намазує щось грудкувати на дні. Що це? Лист і ключ, каже бабуня, а потім обличчя в неї стає одночасно серйозним і переляканим, а це дуже рідко трапляється з бабуною. Вона бере у свої руки Ельзині вказівні пальці. Завтра я збираюся відправити тебе на найбільше полювання за скрибами, яке ти тільки бачила, мій хоробрий лицарю. Ти готова до цього? Бабуня завжди любила полювання на скирби. У Міамасі полювання на скирби вважається спортивною грою. І можна змагатися у ній, бо це офіційний олімпійський вид спорту. Але в Міамасі це називається не олімпійські ігри, а невидимі ігри, оскільки всі учасники невидимі. Не скажеш, що це видовищний вид спорту, зауважила Ельза, коли бабуня їй про нього розповіла. Ельза також любить полювати на скарби але не так сильно, як бабуня. Ніхто в жодному королівстві впродовж вічності в 10 тисяч казок не любив полювати на скарби так, як вона. Бабуня могла все перетворити на полювання за скарбами. Коли вони ходили в магазин, і бабуня не могла згадати, де вона припаркувала Рено, або коли вона просила Ельзу переглянути її електронну пошту і оплатити рахунки, бо самій бабуні це здавалося скажено нудним. Або коли в школі випадає спортивний день, і Ельза знає, що й старші діти поб'ють її в душі скрученими рушниками. Бабуня може перетворити паркувальний майданчик на чарівні гори, а скручені рушники на драконів, яких треба перехитрити. І Ельза завжди героїня. Це схоже на ще один вид полювання на скарби. Той, кому довірено ключ, знатиме, що з ним робити. Ти маєш захищати замок, Ельзо. Бабуня завжди називала їхній дім замок. Ельза завжди думала, що це просто тому, що бабуня трохи схиблена, але тепер вона не така впевнена в цьому. Захищай замок, Ельзо, захищай свою родину, захищай своїх друзів, рішуче повторює бабуня. Яких друзів? Бабуня кладе долоні на Ельзині щоки і усміхається. Вони прийдуть. Завтра я відправляю тебе на полювання за скарбами. І це буде казка про дива і надзвичайна пригода. Але ти маєш пообіцяти, що не будеш мене за це ненавидіти. Ельза мургає, в очах починає пекти. Чому я маю ненавидіти тебе? Бабуня гладить її повіки. Це виняткове право бабусі – ніколи не показувати свої найгірші сторони своїй онуці Ельзу. Ніколи не розповідати, якою вона була до того, як стала бабусею Я знаю цілі купи твоїх найгірших сторін Вона сподівається не смішити цим бабуню Але це не працює Бабуня лише сумно шепоче. Це буде дивовижна пригода і казка, повна чудес Але це моя провина, що в кінці ти знайдеш дракона, мій любий лицарю Ельза дивиться на неї з коса бо вона ніколи не чула, що бабуня таке казала. Вона завжди ставила собі в заслугу драконів у кінці. І це ніяка не її провина. Бабуня сидить перед нею менше і вразливіше, ніж будь-коли на Ельзаній пам'яті. Зовсім не схоже на супергероя. Бабуня цілує її в чоло. Пообіцяй, що не будеш ненавидіти мене, коли дізнаєшся, ким я була. І пообіцяй мені, що ти захищатимеш замок. Захищатимеш своїх друзів. Ельза не знає, що все це означає, але обіцяє. І тоді бабуня обіймає її довше, ніж завжди. Дай листа йому, хто чекає. Він не схоче його брати, але скажи йому, що це від мене. Скажи, що твоя бабуня передає вітання і просить вибачення. А потім вона витирає сльози з Ельзаних щік. А Ельза зауважує, що треба казати тому, хто чекає, а не йому. І вони трошки сперечаються про це, як завжди. А потім вони грають у монополію. Їдять булочки з курицею і розмовляють про те, хто би виграв у поєдинку – Гаррі Поттер чи людина-павук. «Яка нікчемна розмова, це ж ясно», – думає Ельза. Але бабуня любить розмовляти про такі речі, бо вона занадто не і не розуміє, що Гаррі Поттер міг би роздавити людину-павука. Бабуня дістає ще кілька булочок із корицею з великого паперового пакунка з-під іншої подушки. Не те, щоб вона мала ховати булочки з корицею від Ельзиної мами так само, як ховає пиво, але вона любить тримати їх разом, тому що любить їсти їх разом. Пиво булочки з корицею улюблена їжа бабуні. Ельза впізнає назву «пекарня на пакунках». Бабуня їсть булочки з корицею лише з цієї пекарні, бо вона каже, що більше ніхто не знає, як пекти булочки з корицею, як у міревасі. І насправді це національна страва в країні спросоння. Одна Одне дуже погано, що національну страву можна їсти тільки в національний день. Але просто чудово, що в країні спросоння кожен день національний. Про такі ситуації бабуня каже – Врешті проблема зникає, сказала стара дама, напудавши в раковину. Ельза дуже сподівається, що це не означає, що бабуня обичне користуватися кухонною раковиною, залишаючи відчиненими двері. «А ти точно поправишся?» – питає Ельза з неохотою майже восьмирічної дівчинки, яка ставить запитання і вже знає, що не хоче чути відповідь. «А вже ж поправлюсь», – каже бабуня абсолютно впевнено, хоча чудово бачить, що Ельза знає що вона бреше. Пообіцяй, наполягає Ельза, і тоді бабуня нахиляється і шепоче їй на вухо їхньою секретною мовою: "Я обіцяю мій любий, любий лицарю. Я обіцяю, що все налагодиться. Я обіцяю, що все буде добре". Тому що бабуня так завжди каже, що все налагодиться, що все буде добре. Але я все ж думаю, що цей хлопець, людина-павук, Тим Гаррі Поттером підлогу б витер, додає бабуня, усміхаючись. І зрештою Ельза усміхається їй у відповідь. Вони з'їдають ще кілька булочок із корицею і ще трохи грають у монополію. І тепер їм набагато важче довго дутися одне на одного. Сонце сідає, усе затихає. Ельза лежить біля бабуні на вузькому лікарняному ліжку. І щойно вони заплющують очі, як по них прилітають хмаркі тварини. І вони разом летять у Міамас. А в будинку на другому кінці міста всі рептово прокидаються, коли псина в квартирі на першому поверсі ні з того ні з цього починає вити. Ніколи не доводилося їм чути, щоб так голосно і надсадно із таких первісних глибин лунав голос тварини. Наче він співає і сумом, і тугою вічності в 10 тисяч казок. Він виє годинами, всю ніч аж до світанку. І коли ранкове світло просочується в лікарняну палату, Ельза прокидається в бабуниних обіймах, але бабуні все ще в міамасі. П'яте Лілії Мати бабусю все одно що мати армію. Це абсолютно виняткове право внуків. Знати, що хтось на твоєму боці завжди, щоб не сталося, навіть якщо помиляєшся. Особливо якщо помиляєшся. Бабуся це одночасно меч і щит. Коли в школі каже, що Ельза не така, наче це щось погане. Коли вона приходить додому із сінцями, а директор каже, що їй треба навчитися вписуватися в колектив, ось коли бабуня підтримує її. Не дозволяє їй просити вибачення, не дає брати на себе провину. Бабуня ніколи не каже Ельзі, щоб вона не звертала уваги, бо тоді їм не буде так приємно її дражнити, або що їй краще просто піти. Бабуня не така дурна. І що самотнішою стає Ельза в реальному житті, то більша її армія в країні спросоння. Що важчі удари скручених рушників удень, то дивовижніші пригоди чекають на неї вночі. У Ніамасі ніхто не каже, що вона мусить навчитися підлаштовуватись. Ось чому Ельза не була надто вражена, коли вони з татом під час поїздки до Іспанії зупинялися в такому готелі у якому, як пояснив тату, все включено. Бо якщо в тебе є бабуня, то в усе твоє життя все включено. У школі вчителі кажуть, що вельзе проблеми з концентрацією. Але це не так. Вона може процитувати майже всього Гаррі Поттера. Вона може дати характеристику суперсилам усіх людей ікс і точно знає, кого з них людина-павук переможе, а кого не переможе». І вона може із заплющеними очима намалювати доволі точну копію карти спочатку володаря перснів. Якщо тільки поряд не стоїть бабуні, сіпаючи аркуш, і не конючить, як застрашенно нудно, і що краще взяти рино і куди-небудь гайнути. Така невгамовна ця бабуня. Зате вона показала Ельзі кожен куточок Міамасу і усі куточки решти п'яти королівств країни спросоння, навіть руїни Мібаталусу які розграбували Тіні в кінці війни без кінця. Ельза стояла разом з бабуною на скелях у збережжя, де 99 снігових ангелів принесли себе в жертву. Вона вдивлялася в обрій за морем, звідки одного дня повернуться Тіні. І Ельза знає про Тіні все, бо бабуня завжди каже, що ворогів треба знати краще, ніж себе. Спочатку тіні були драконами, але зло і темрява всередині них поступово набрали такої сили, що перетворили їх на щось інше, на щось набагато небезпечніше. Вони ненавидять людей та їхні історії. І вони ненавиділи так довго і так сильно, що врешті темрява охопили їхні тіла повністю, тому їхні обриси неможливо розрізнити. Ось чому тіней так важко побороти. Вони можуть зникнути в стіну чи в землю а можуть шугунути вгору. Тіні люті і кровожерливі. І якщо тінь вас укусить, то ви не просто помрете, на вас чекає набагато серйозніша і жахливіша доля. Ви втратите фантазію. вона просто витече з рани, а ви станете сірим і порожнім. Рік за роком ви будете згасати, поки тіло не перетвориться на оболонку. Поки вже ніхто і ніколи не згадає жодної казки. Або сказок казок Міамаси вся країна з просоння помруть від значної втрати фантазії, найогиднішої від смерті. Але вовче серце переміг Тіні у війні без кінця. Він вийшов із лісу, коли казки найбільше потребували його допомоги, і загнав Тіні за море. Та одного дня Тіні повернуться, тому, мабуть, бабуні розповідає зараз ці історії, думає Ельза, щоб підготувати її. Отож, учителі помиляються. Вельза не має проблем із концентрацією. Вона просто концентрується на правильних речах. Бабуня каже, що люди, які думають повільно, завжди звинувачують тих, хто думає швидко у проблемах із концентрацією. Ідіоти не можуть зрозуміти того, що не ідіоти хапають на люту і того, як це вони вже рухаються до іншої думки, не чекаючи, поки до ідіотів дійде. Ось чому ідіоти завжди налякані та агресивні. Бо нічого не лякає ідіотів так сильно, як маленька розумна дівчинка. Саме це вона часто каже Ельзі, коли в школі випадає день з особливо дошкульною концентрацією. Тоді вони вкладаються на величезне ліжко бабуні, стелі над яким уся обліплена чорно-білими фотографіями бабуні з іншими людьми і заплющують очі, поки люди на фотографіях не починають танцювати. Ельза не знає, хто вони, бабуня просто називає їх своїми зірками, бо коли з вулиці крізь штори проникає світло, вони виблискують, наче зорі на нічному небі. Чоловіки в уніформах, інші в медичних халатах, а кілька чоловіків взагалі майже голі. Високі чоловіки усміхнені чоловіки, вусаді чоловіки, а ось чотири кремезних чоловіки в капелюхах, і всі вони стоять біля бабуні і мають такий вигляд, Ніби вона щойно розповіла їм зухвалий жарт Ніхто з них не дивиться в об'єктив Тому що ніхто з них не може очей відвести від бабуні Бабуня молода, вродлива і безсмертна Вона стоїть біля дорожнього знаку з літерами, яких Ельза не знає Вона стоїть перед наметами в пустелях між чоловіками, що тримають рушниці І на всіх фотографіях діти Деякі з пов'язками на головах Інші лежать на лікарняних ліжках із трубками, вставленими в їхні тіла. В котрогось із них тільки одна рука, а на місці другої – обрубок. Але один хлопчик не схожий на пораненого. У нього такий вигляд, ніби він може пробігти хоч 100 кілометрів бусоніш. Цей хлопчик приблизно Ельзиного віку. Його волосся таке густе із скуйовджене, що в ньому можна загубити ключі а в погляді цього хлопчика є щось таке, ніби він щойно знайшов схованку з фейерверками і морозивом. Очі в нього великі, бездоганно круглі і такі чорні, що білки очі схожі на крейду на шкільній дошці. Ельза не знає, хто він, але бабуня називає його хлопчик Перевертень, бо саме на нього він їй схожий. Ельзі весь час куртить розпитати бабуню про хлопчика Перевертня. Та щойно їй це спадає на думку, її повіки ващають, і наступної миті вона вже сидить на хмарці тварині, а поряд бабуня на своїй, і вони пливуть над країною спросоння і приземляються біля міських воріт Міамасу. І тоді Ельза вирішує розпитати бабуню вранці. А потім одного ранку більше немає ранку взагалі. Ельза сидить на лавці перед великим вікном, їй так холодно, що зуб на зуб не попадає. У середині її мама розмовляє із жінкою, в якої голос, як у кита, принаймні такий, на думку Ельзи, мусить бути в кита. Втім, важко сказати, якщо вам ніколи не доводилося зустрічатися з китом, та голос у цієї жінки схожий на звук бабуниного потефона після того, як бабуні спробувала зробити з нього робота. Було трошки незрозуміло, якого саме робота вона збиралася робити, та вийшло все одно не дуже гарно. І після того патафон видобував якийсь китовий звук, якщо ви хотіли програти на ньому платівку. Того дня Ельза дізналася все про платівки і компакт-диски. Тоді вона і з'ясувала, звідки в літніх людей так багато вільного часу, бо в давні часи до появи сервісу Spotify їм доводилося витрачати майже весь свій час тільки на те, щоб переставляти платівки. Ельза затягує комір пальта разом із своїм грифіндорським шерфом аж під підборіддя. Вночі випав перший сніг. Потихеньку майже неохоче. Зараз він такий глибокий, що можна робити снігових ангелів. Ельза дуже це любить. У Міамасі снігові ангели є цілий рік. Але, як постійно нагадує Ельзі бабуня, вони не надто вічливі. Насправді вони дуже зарозумілі і пихаті. А ще завжди скаржаться на обслуговування – коли їдять у котромусь із готелів. То не так подали, то воно не так пахне. І всяка така дурня, пирхає бабуня. Ельза витягає ногу і ловить сніжинки на черевик. Вона ненавидить сидіти на дворі на лавках, чекаючи маму, але все одно сидить, бо ще більше Ельза ненавидить сидіти всередині і чекати маму. Вона хоче піти додому з бабунею. Тепер, здається, весь будинок сумує за бабунею. Не люди, які в ньому мешкають, а сама будівлі. Стіни тріщать і скімлять, а наш друг у своїй квартирі вив безперестанку дві ночі підряд. Брід Марі примусила Кента подзвонити у двері нашого друга, але ніхто не відповів. Пес просто загавкав так голосно, що Кент влип у стіну. Тому Брід Марі викликала поліцію. Вона давно вже ненавидить нашого друга. Кілька місяців тому вона обійшла весь будинок із клопотанням, щоб кожен його підписав і щоб вона могла надіслати його дому вимагаючи виселення цієї паскудної псини. В асоціації орендарів не може бути собак, це питання безпеки, це небезпечно для дітей і хтось вже має подумати про дітей. Брідмарі пояснювала це кожному з виглядом людини, яка дуже турбується про дітей, Хоча єдині діти в будинку Ельза та хлопчик із синдромом, і Ельза чудово розуміє, що Брітмарі чхати хотіла на безпеку Ельзи. Хлопчик із синдромом живе саме навпроти страшного пса, але його мама безтурботно сказала Брітмарі, що якраз навпаки, це її син більше Бабу не докучає собаці. Бабуня довго сміялася, коли це почула, але Ельза почала непокоїтися, що тепер Брітмарі намагатиметься заборонити ще й дітей. Ельза застрібує з лавки і починає снувати по снігу, щоб зігріти ноги. Поряд із великим вікном, де працює жінка-кит, є супермаркет із вивіскою і ловичий фарш 49,90. Ельза намагається стримуватися, бо мама завжди радить її стримуватися. Та зрештою вона дістає з кишені пальта червоний фломастер і дописує акуратну «і» після «В» і малює усу риску перед «Ф», щоб показати, що це два слова. Ельза дивиться на результат і легенько киває. Потім кладе фламастер назад у кишеню і знову сідає на лавку. Відхиляється назад, заплющує очі та відчуває холодні ніжки сніжинок, які сідають їй на обличчя. Коли запах диму досягає ніздрів, вона думає, що їй це здається. Спочатку навіть чудово відчувати цей гідкий запах у горлі. Чомусь, і Ельзі важко пояснити чому, від нього стає тепло і затишно. Але потім вона відчуває ще щось, щось гупає за її ребрами, ніби попереджувальний сигнал. Недалеко стоїть чоловік, у тіні одного з багатоповерхових будинків. Ельза не може чітко його розгледіти, помічає тільки червоний вогник цигарки між його пальцями і те, що він дуже худий, наче йому бракує обрисів. Він стоїть, трохи відвернувшись від неї, наче зовсім її не побачив. Ельза не знає, чому вона так лякається. Вона раптом помічає, що не шпорить по лавці, шукаючи якоїсь зброї. Це дуже дивно. В реальному житті вона так ніколи не робить. В реальному житті її перше бажання завжди втекти. Тільки в Міамасі вона тягнеться по мечах лицар, коли відчуває небезпеку. Але тут немає ніяких мечів. Коли Ельза знову підводить погляд, чоловік усе ще стоїть, відвернувшись від неї, але вона може присягнутися, що він посунувся ближче. І він усе ще в тіні, хоча й відійшов від багатоповерхівки, ніби це не будинок відкидає тінь, а сам чоловік. Ельза замружується, а коли знову розплющує очі, то вже не думає, що чоловік підійшов ближче. Вона це знає. Ельза зісковзує з лавки, повертається до великого вікна, намацує ручку дверей, спотикаючись, забігає всередину. Стоїть, задихаючись, важко дихає, намагається заспокоїтись. І тільки коли двері зачиняються за нею з тихим дружнім клік, вона розуміє, чому їй стало так затишно від сигаретного диму. Цей чоловік курить той самий тютюн, що й бабуня. Ельза впізнає його завгодно, тому що бабуня часто просила її допомогти скручувати цигарки, бо бабуня каже, що в Ельзі такі маленькі пальчики – ідеальні для скручування цих малих поганців. Ельза визирає у вікно і тепер не знає, де тіні починаються і де закінчуються. На митій вважається той чоловік, наче він стоїть там, по той бік вулиці, але потім вона задумується, чи вона його бачила взагалі. Ельза здригається, як налякана тваринка, коли мамині руки лягають на її плечі. Вона повертається, широко розплющивши очі, перш ніж у неї підкошуються ноги. Щойно вона опиняється в маминих руках, в тому приглушує всі її почуття. Ельза не спала вже два дні. Мамин роздутий звіт такий великий, що на ньому може встояти чашка з чаєм. Джордж каже, що то природа так турбується, щоб дати вагітній жінці перепочинок. «Ходімо додому», – ніжно шипоче мама Ельзі на вухо. Ельза лупає очима, відганяючи втому і вислизає з обіймів. «Спершу я хочу поговорити з бабунею». У мами спустошений вигляд. Ельза знає, що це таке, бо спустошене це слово зі скарбнички слів. Трохи пізніше ми повернемося до скарбнички слів у цій історії. Це, Люба, я не впевнена, що це гарна ідея, шепоче мама. Та Ельза вже біжить по встійку реєстрації до сусідньої кімнати. Вона чує, як жінка кит щось вирощить її у слід, але потім чує стриманий мамин голос, який просить пропустити Ельзу всередину. Бабуня чекає на неї посеред кімнати. Тут пахне ліліями, маминими улюбленими квітами. У бабуні немає улюблених квітів, бо жодна квітка не витримує довше 24 годин у бабуниній квартирі. І в якомусь рідкісному нападі поступливості, а можливо через взяту підтримку своєї улюбленої онучки, бабуня вирішила, що було б страшенно несправедливо щодо природи, якби вона мала якісь улюблені квіти. Ельза стоїть з одного боку, похмуро встромивши руки в кишені пальта. Вона демонстративно струшує сніг з черевиків на підлогу. «Я не хочу брати участь у цьому полюванні за скрибами, Воно ідіотське». Бабуня не відповідає. Вона ніколи не відповідає, коли знає, що Ельза має рацію. Ельза натупує ще снігу з черевиків. «Ти ідіотська», – каже вона вгідливо. «Навіть після цього бабуня не встає». Ельза сідає на стілець поруч із нею і виймає листа. «Сама можеш возитися із цим ідіотським листом», – шепоче вона. «Два дні минуло, відколи наш друг почав вити. Два дні, відколи Ельза востаннє була в країні Спросоні і в королівстві Міамас. Ніхто нічого не каже їй прямо. Усі дорослі ніби намагаються обгорнути це все ватою, щоб воно не здавалося небезпечним, жахливим або неприємним». Ніби бабуня не хворіла, ніби все це просто нещасний випадок. Та Ельза знає, що вони брешуть, бо Ельзину бабусю ніякий нещасний випадок не міг збити з ніг. Зазвичай бабуня сама збивала з ніг будь-який нещасний випадок. А ще Ельза знає, що таке рак. У Вікіпедії все про це написано. Вона штурхає край трони, щоб отримати якусь реакцію, тому що глибоко в душі Ельза все ще сподівається, що це один із випадків, коли бабуня просто розігрує її. Як тоді, коли бабуня одягла сніговика і виглядало ніби людина впала з балкона, а Брітмарі, виявивши, що то був жарт, так розлютилася, що викликала поліцію. А наступного ранку, коли Брітмарі визирнула з вікна і побачила, що бабуня знову зробила такого самого сніговика, то в неї зовсім так знесло, як сказала бабуня, і вона вискочила з дому з лопатою для снігу. І тоді сніговик як підскочив та як закричав «Ва!». Потім бабуня розказувала, що вона пролежала в снігу кілька годин, чекаючи брітмарі, Марі, і за цей час принаймні два кути на неї надзюрили. Але воно було того варте. Звісно ж, брітмарі Марі знову викликала поліцію, але вони сказали, що лякати когось – це не злочин. Та цього разу бабуня не встає. Ельза б'є кулаками по труні, та бабуня не відповідає. І Ельза б'є сильніше і сильніше, наче биття можна зробити неправильно правильним. Нарешті вона сповзає зі стільця, падає на коліна на підлогу і шепоче. Ти знаєш, що вони всі брешуть. Вони кажуть, що ти пішла, або що ми тебе втратили. Ніхто не каже «мертва». Ельза стискає кулаки так, що нігті впиваються в долоні. Усе її тіло тримтить. «Я не знаю, як потрапити в Міамас, якщо ти мертва». Бабуня не відповідає. Ельза спирається лобом об низ струни. Шкірою пікає холодне дерево, а губи теплі сльози. Потім вона відчуває, як до її шиї торкаються м'які мамині пальці. Ельза обертається і обіймає маму обома руками, а мама забирає її звідти. Коли Ельза знову розплющує очі, то бачить, що вона в маминій машині «Кія». Мама стоїть на дворі в снігу і розмовляє по телефону з Джорджем. Ельза знає, що мама не хоче, аби вона чула, що вони говорять про похорон. Ельза ж не ідіотка. Бабунин лист і досі в неї в руці. Вона знає, що читати чужі листи не гарно, але цей лист вона прочитала вже разів сто за останні два дні. Бабуня, мабуть, знала, що вона так учинить, бо написала весь лист символами, яких Ельза не розуміє використовуючи той алфавіт, який вона бачила на дорожніх знаках на бабуниних фотографіях. Ельза уважно роздивляється цей лист. Бабуня завжди говорила, що в них із Ельзою не повинно бути секретів одна від одної, тільки спільні секрети. Вона злиться на бабуню за брехню, бо тепер Ельза сидить тут з їхнім найбільшим секретом і Нібіса не може зрозуміти. А ще Ельза знає, що якщо вона зараз посвариться з бабунею, це буде такий особистий рекорд, якого вони вже ніколи не зможуть побити. Чорнило розпливається на папері, коли Ельза примружується, дивлячись на лист. Хоча він написаний літерами, яких вона не знає, та бабуня, напевно, не робила тут помилок. Коли бабуня пише, то складається враження, що вона просто кинула жменю слів на папір, а сама подумки вже десь далеко. Не те, що бабуня не вміла грамотно писати – Просто вона думає так швидко, що букви й слова за нею не встигають. На відміну від Ельзи, бабуня не бачить сенсу писати грамотно. Їй завжди було легше з науками і числами. Чорт, ну ти ж розумієш, що я маю на увазі. Сечить вона, передаючи їй секретну записку, коли вони обідають із мамою і Джорджем. І тоді Ельза своїм червоним фломастером розставляє тире пробіли в потрібних місцях. Це одна з небагатьох речей, через які вони, бабуня та Ельза, сваряться по-справжньому. Бо Ельза вважає, що букви – це щось більше, ніж просто спосіб відправлення повідомлень. Щось важливіше. Чи то пак сварилися? Вони сварилися через це. У всьому листі є тільки одне слово, яке Ельза може прочитати. Одне однісіньке, написане звичайними літерами, випадково встромлене посеред тексту. Воно таке непомітне, що Ельза його пропустила, коли вперше читала лист. Вона читає його знову і знову, аж поки не починає рябіти в очах. Ельза розчарована і сердита через десятки тисяч причин. І може, ще через десятки тисяч причин, яких вона ще не знайшла. Тому що вона знає, що це не збіг. Бабуня написала це слово так, щоб Ельза його помітила. Ім'я на конверті таке саме, як на поштовій скринці страхолюда. А єдине слово, яке Ельза може прочитати – «міамас». Бабуня завжди любила пошуки скарбів. Шосте. Минні засоби. У неї на щуці три потряпани, наче від кігтів. Вона знає, що її будуть розпитувати, як це все почалось. Коротка відповідь – Ельза бігла. Вона гарно бігає. От що трапляється, якщо за тобою весь час ганяються? Цього ранку вона збрехала мамі про те, що заняття починаються на годину раніше, ніж звичайно. А коли мама підвезла її до школи, Ельза розіграла карту «Погана мати». Карта «Погана мати», схожа, не на рено. Навряд красива, зате надиву ефективна. Я тобі сто разів казала, що по понеділках починаю раніше. Я навіть давала тобі записку, але ж ти мене більше не чуєш. Мама пробормотіла щось про пустоголовість вагітних і мала дуже винуватий вигляд. Найлегший спосіб поставити її в невигідне становище, переконати її, що вона втратила контроль. У світі було лише двоє людей, які знали, як змусити маму втратити контроль. А тепер тільки одна. А це велика сила в руках того, кому ще навіть не має восьми років. Під час обідньої перерви Ельза поїхала автобусом додому. І здалося, що так вона легше уникне Брідмарі. Другою вона зайшла в супермаркет і купила чотири покуночки шоколаду Дайм. Будинок був темний і мовчазний, яким міг бути тільки бабунин будинок без самої бабуні. І відчувалося, що навіть будинок сумував за бабунею. Ельза ретельно ховалася від Брідмарі, яка саме прямувала туди, де стояли контейнери для сміття, хоча в руках у неї навіть не було пакетів із відсортованим сміттям. Перевіривши вміст усіх контейнерів і підтиснувши губи, як вона завжди робить, коли вирішує підняти якісь питання на чергових зборах мешканців, Берід Марі вирушила вулицею до супермаркету, щоб і там походити і трішки попідтискати губи. А Ельза пробралася всередину і піднялася сходами на антресольний поверх. Там вона стала перед квартирою, тремтячи від страху і злості, все ще з листом у руці. Злість вона приписла для бабуні, а страх – це було для страху Люда. За якийсь час Ельза бігла через дитячий майданчик так швидко, що їй здавалося, ніби в неї горять підошви. А тепер вона сидить у маленькій кімнатці, а на щоті в неї палають подряпини. Вона чекає маму і готується до того, що від неї вимагатимуть розказати, що сталося. Ельза крутить глобус, що стоїть на краю столу. Директора це явно дратує. Тому вона й далі крутить глобус. Отже, – питає директор, вказуючи на її щоку, – ти готова розповісти, що сталося? Ельза й вухом не веде. Це було розумно з боку бабуні, вимушена визнати Ельза. Її ще й досі надзвичайно бісить це полювання за скарбами, але бабуня розумно вчинила, написавши слово в з звичайними буквами в листі. Бо Ельза стояла там, на сходовому майданчику, принаймні сотню вічностей, збираючи вклак усю свою хоробрість – перш ніж подзвонити у двері. А якби бабуня не знала, що Ельза прочитає лист, хоча і не гарно читати чужі листи, і якби вона не написала слово «Міамас» нормальними літерами, Ельза просто вкинула б в поштову скриньку страхолюдаю «Теклаб». Натомість вона стояла там і дзвонила у двері, бо їй треба було видушити зі страху страхолюди кілька відповідей. Бо Міамас належить лише бабуні і Ельзі, він тільки їхній. Ельзин гнів при думці, що бабуня може привезти туди якогось дурня, бо й більше будь який її страх перед чудовиськами. Ну добре, не набагато більше, ніж її страх перед чудовиськами, але достатньо великий. Наш друг усе щевив у сусідній квартирі, але нічого не трапилося, коли вона позвонила в двері страхолюда. Ельза позвонила знову, а потім стукала, аж поки дерево не почало скрипіти – і тоді вона зазирнула всередину через щілино-поштової скриньки. Але там було темно, нічого не видно. Ні руху, ні подиху. Тільки чувся гідкий запах майних засобів. Запах, який вдаряє в ніс і починає виїдати очі, якщо його вдихнути. Але жодного знаку страху страхолюда. Жоднісінького. Ель зняла рюкзак, витягла чотири паконочки шоколаду дам і вкинула їх у скриньку для листів на дверях нашого друга. На кілька коротких, коротесеньких секунд істота перестала вити за дверима. Ельза вирішила називати його істота, поки точно не вияснить, хто він насправді, бо що б там не розказувала брітмарі, ельза не сумнівалася, що це не просто пес. Тобі треба перестати вити. Брітмарі викличе поліцію, вони прийдуть і вб'ють тебе, прошепотіла вона в скриньку для листів. Ельза не знала, чи та істота зрозуміла її. Та принаймні вона затихла і їла шоколадки, як зробила будь-яка розумна істота, який би запропонувала шоколад. «Якщо побачиш страху Люда, скажи йому, що в мене для нього є лист», – попросила Ельза. Відповіді не було, але Ельза відчула тепле дихання істоти, коли та обнюхувала двері. «Скажи йому, що моя бабуся передає привіт і просить їй вибачити», – прошепотіла вона. Потім Ельза поклала листу рюкзак і повернулася до школи автобусом. А коли вона дивилася у вікно автобуса, їй сталося, що вона знову його побачила. Худого чоловіка, який стояв учора біля похоронного бюро, поки мама розмовляла з жінкою-китом. Тепер він був у тіні на протилежному боці вулиці. Ельза не бачила його обличчя за димом цигарки, але холодний інстинктивний жах огорнув її зсередини. А потім чоловік зник. Ельзі здається, що тому вона й не змогла стати невидимою, коли прийшла до школи. Невидимість – це вид суперсили, які можна натренувати самому. І Ельза тренується весь час. Але це не спрацьовує, коли сердишся або боїшся. А коли Ельза прийшла до школи, вона якраз сердилася і боялася. Боялися чоловіків, які не знати чого вигулькували в тіні. Сердилась на бабуню за те, що та написала листа страхулюду і одночасно сердилися, і боялися чудовиськ. Нормальні чудовиська добропорядно живуть собі в глибоких чорних печерах або на дні холодних, як крига озер. Нормальні страхітливі чудовиська взагалі-то не мешкають у квартирах і не отримують пошту додому. Хай там як, а понеділки Ельза ненавидить. Уранці в понеділок школа завжди найгірша, бо люди, які люблять за тобою ганятися, всі вихідні тиняються і їм нема за ким поганятися. Записки в її завжди найгірші в понеділок. І це може бути ще однією причиною того, що невидимість не працює. Ельза знову починає сіпати директорів в глобус. Потім вона чує, як позаду відчиняються двері, і директор підводиться з явним полегшенням. Добрий день. Вибачте за запізнення. Це все затори. Ельзина мама важко дихає, і Ельза відчуває, як мамині пальці гладять її шию. Ельза не повертається. Вона також відчуває, як у п'єшію треться мамин телефон, бо мама завжди його носить. Наче вона кіборг, а телефон – частина її органічних тканин. Ельза крутить глобус ще демонстративніше. Директор сідає на стілець, потім нахиляється вперед і обережно намагається відсунути глобус подалі. Він із надією дивиться на маму. «Може, почекаємо на Ельзиного тата?» Директор надає перевагу татам на таких зустрічах, бо йому здається, що з татами легше порозумітися в подібних ситуаціях. Це явно не тішить маму. Ельзин батько зараз у від'їзді і, на жаль, завтра його не буде. Директор розчарований. Звичайно, що з нашого боку немає жодного наміру здіймати паніку, особливо у вашому стані. Він киває на мамин живіт. У мами такий вигляд, наче їй коштує великих зусиль стриматися, щоб не спитати, куди конкретно він хилить. Директор відкашлюється, тягне глобус ще далі від Ельзиних пальців. Очевидно, він хоче переконати маму думати про дитину так само, як і всі інші намагаються її в цьому переконати, коли вони бояться, що вона може розсердитися. Подумайте про дитину. Говорячи це, вони зазвичай мали на увазі Ельзу але тепер вони мають на увазі половинку. Ельза витягує ногу і штовхає кошик для сміття. Вона чує, що директор і мама розмовляють, але вона не слухає. Глибоко всередині Ельза сподівається, що будь-якої миті сюди вірветься бабуня, розмахуючи кулаками, як у боксерському поєдинку в старому фільмі. Останнього разу, коли Ельзу викликали до директора, той викликав тільки маму і тата, але бабуня все одно прийшла. Бабуня була не з кого треба викликати. Ельза й тоді сиділа і крутила директорів глобус. Хлопчик, який набив її синець під оком, також був тут зі своїми батьками. Директор повернувся до Ельзаного батька і сказав, «У цьому є якийсь елемент типової хлопчачої витівки». А потім він змушений був присвятити купу часу для пояснення бабуні, якою могла би бути типова дівчача витівка, тому що бабуня справді хотіла це знати. Директор тоді спробував заспокоїти бабуню, дорікнувши хлопчику, який набив Ельзі синець під оком, що тільки боягузу б'ють дівчаток. Але бабуню це нітрохи трохи не заспокоїло. Це не чортове боягузтво бити дівчат, накинулася бабуня на директора. Цей малий такий виродок не через бійку з дівчинкою, він виродок через те, що взагалі когось ударив. Тоді батько хлопчика обурився і почав грубити бабуні за те, що вона обізвала його сина виродком. А бабуня відповіла, що ось вона навчить Ельзу бити хлопців по Микітрі, і тоді вони побачать, як це збіси весело битися з дівчатами. Тоді директор попросив усіх трохи опанувати себе. І всі якийсь час старалися заспокоїтися. І тут директор захотів, щоб хлопчик і Ельза потисли руки і попросили одне одного вибачення. І тоді бабуні зіскочила зі свого стільця і поцікавилася, якого це чорта Ельза має просити вибачення. Директор сказав, що Ельза мусить взяти на себе частину провини, бо вона спровокувала хлопчика, і треба розуміти, що в хлопчика виникли труднощі з самоконтролем. І саме тоді бабуня спробувала швиргнути глобусом у директора, але мамі вдалося в останню мить охопити бабуню за руку. Так, що Глобус вцілив у директорів комп'ютер і розбив монітор. «Мене спровокували!» – кричала бабуня до директора, поки мама намагалася витягти її в коридор. Мені не вдалося себе проконтролювати. Ось чому Ельза завжди рве записочки, які знаходить у шафці. Записочки про те, яка вона потворна, яка вона бридка, що вони збираються її вбити. Ельза розриває з записочки на такі крихітні клаптики, що її годі роздивитися, і викидає у різні кошики для сміття по всій школі. Це своєрідний акт милосердя до тих писак, бо якби бабуня про це дізналася, то вона б їх повбивала. Ельза легенько піднімається зі стільця, швидко нахиляється вперед, дотягується до глобуса і знову розкручує його. На обличчі директора мало не розпач. Ельза задоволено вертається на свій стілець. «Боже мій, Ельзо, що з твоєю щукою?» – вигукує мама зі знаками оклику в кінці, коли помічає три червоні подряпини. Ельза знизує плечима, не відповідаючи. Мама повертається до директора. У неї пилають очі. «Що сталося з її щукою?» Директор совається на стільці. «Ну, гаразд. Давайте зараз заспокоїмося. Думайте про… Я маю на увазі, думайте про свою дитину». Він не показує на Ельзу, говорячи це, він показує на маму. Ельза витягує ногу і знову штовхає кошик для сміття. Мама глибоко зітхає заплющує очі. Потім рішуче переставляє кошик для сміття подалі під стіл. Ельза ображено дивиться на неї. Сповзає зі стільця так далеко, що утримується лише на бильцях, щоб зовсім не впасти. Витягує ногу, аж поки її великий палець майже, майже торкається до бідка кошика для сміття. Мама зітхає. Ельза зітхає ще голосніше. Директор дивиться на них, потім на глобус на столі. Підсовує глобус ближче до себе. Отже, починає він нарешті, нерішуче посміхаючись мамі. Це був важкий тиждень для всієї сім'ї, відразу перебуває його мама, і це звучить так, наче вона намагається виправдатися. Ельза це ненавидить. Ми всі вам співчуваємо з цього приводу, каже директор, так, що стає ясно. Він не розуміє значення цього слова. Він нервово зіркає на глобус. На жаль, це вже не вперше Ельза потрапляє в конфлікт у нашій школі. І не востанє бурмоче Ельза. Ельзо, вигукує мама. Мама рявка, Ельза з трьома знаками оклику. Мама зітхає. Ельза зітхає ще голосніше. Директор прокашлюється і обхоплює глобус обома руками, промовляючи. Ми, я маю на увазі педагогічний колектив нашої школи разом із працівником із соціального забезпечення, вважаємо, що Ельза міг би допомогти психолог, щоб спрямувати її агресію в інше русло. «Психолог?» – нарішучи перепитує мама. Чи не занадто це радикально? Директор змахує руками, ніби захищаючись чи вибачаючись, а може, збираючись зіграти на невидимому бубні. Не те, що ми вважаємо, що щось неправильно. Зовсім ні. Багатьом дітям із особливими потребами терапія на користь. Тут немає чого соромитися. Ель затягнеться і кінчиком великого пальця ноги перекидає кошик для сміття. Чому тоді ви самі не йдете до психолога? Директор вирішує врятувати глобус і ставить його на підлогу біля свого крісла. Мама нахиляється до Ельзи і, докладаючи неймовірних зусиль, щоб не підвищити голос, говорить «Якщо ти розкажеш мені і директору, хто з дітей завдає тобі неприємностей, ми зможемо допомогти тобі вирішувати конфлікти. І з ситуації, як зараз, не траплятиметься Люба». Ельза підводить голову, її губи стиснуті в пряму лінію. Подряпини на її щіців вже не кровоточать, але й досі яскраво сяють, як неонові лампи. До наші купер ботих відрізає вона. Ельзо, будь ласка, спробуй піти нам на зустріч, просить директор, зображаючи на обличчя якусь гримасу, яку Ельза сприймає за подобу посмішки. А чому б вам самим собі не піти на зустріч, відповідає Ельза, не думаючи усміхатися. Директор дивиться на маму. Ми, ну я маю на увазі, педагогічний колектив школи та я, вважаємо, що Ельзі варто було б спробувати просто іноді відійти, коли вона відчуває, що не зріває конфлікт. Ельза не слухає мамину відповідь, бо знає, що мама не буде її захищати. Отож вона хапає з підлоги свій рюкзак і підводиться. Ми можемо вже йти, чи як? І тоді директор каже, що вона може вийти в коридор. У його голосі чується полегшення. Ельза виходить, карбуючи крок, поки мама залишається і просить вибачення. Ельза це ненавидить.